Частина перша День перший Інформаційна агенція знаходилася в центрі міста і займала одну з найпрестижніших у місті будівель, двадцятий поверх якої увінчувала готична башта кав'ярня. З десяток років тому агенція орендувала кілька кімнат на першому поверсі і ледь животіла, аж поки Настали часи, коли будь-яка інформація стала об'єктом купівлі та продажу. І ось тепер тут було безліч відділів і купа працівників, які знали один одного лише в обличчя. Кожен підрозділ був окремою державою. Вірі призначили зустріч рівно на дев'яту. Пізніше починалася загальна нарада. До красивого будинку Віра приїхала у восьмій. Їй завжди потрібен був час, аби обміркувати майбутню розмову та заспокоїти себе трьома-чотирма цигарками. Це були її маленькі хитрощі, про які знала тільки вона. Адже довколишні люди сприймали Віру розкутою, веселою і самовпевненою молодою жінкою що здатна почати будь-яку серйозну розмову з незначної балачки про погоду та новий фільм Міхалкова. Сьогодні у неї був важливий день. Вона влаштовувалася на роботу. Вона й до того працювала не де-небудь на одному з каналів телебачення. У неї була своя 30-хвилинна програма, яка так і називалася «Новини». Від віри, на телебаченні, особливо на її каналі, панував справжній безлад ніхто ніколи не знав, що зніматиме завтра. Самовпевнені хлопчики та дівчатка юрмились у монтажках лише для того, щоб забезпечити собі на вечір новий шматок м'яса чоловічої чи жіночої статі. Цей світ був їй чужий. За десять років своєї кар'єри Віра навчилась усього. Мода, політика, медицина, економіка, криміналістика. Вона хапалася за будь-які теми. В неї був єдиний Божий дар – шалена інтуїція. Завдяки цьому вона з близком випливала і на іспитах в університеті. І під час бесід у прямому ефірі і в словесних баталіях з письменниками чи політичними діячами. Але усі її починання тонули в драговині безпробутного дилетанства сексуально заклопотаних шмаркачів. Підсвідомо Віра шукала виходу. Всі шанси вона намагалася використовувати, але той, єдиний, поки що не траплявся. І от рівно місяць тому, після важкого ніби віз, який вона тягнула пластиліновою дорогою інтерв'ю з депутатом, вона зайшла пообідати до прес-клубу. Це було її звичайне місце побачень із друзями та надійний прихисток від набридливих прихильників. Туди пускали тільки за посвідченнями. Затишна кав'ярня приваблювала газетярів та телевізійників ще й своїм незвичайним меню. Наприклад, борщ тут мав назву «Борщ у поміч». Смажені ковбаски іменувалися «Рука Москви». А смачна велика відбивна, яку Віра зазвичай замовляла після овочевого салату дебати, проходила під кодовою назвою «Наших б'ють». На стінах красувалися вирізки статей, карикатури та смішні заголовки з відомих газет. Офіціанти, бармен та господар ресторану завжди приязно віталися з нею і ніколи не підсаджували за її столик інших клієнтів. Це було табу. Віра не любила спілкуватися під час обіду. Того дня, зайшовши до прес-клубу, вона невдоволено зітхнула – Майже за кожним столиком сиділи знайомі та напівзнайомі. Зала була сива від тютюнового диму. Після мерзотної ковзанки, якою здалося інтерв'ю, Вірі не хотілося ні з ким розмовляти. «Ваш столик вільний, пані Віро», – приєзно звернувся до неї адміністратор. Знесилена Віра жестом показала «Мені, як завжди», і пройшла до зали. З нею віталися. Вона посміхалася до всіх, не зупиняючись, не вступаючи в необов'язкові балачки. Їй хотілося скоріше випити склянку про холодного соку фреш, яка вмить з'явилася на її столику, щойно вона наблизилася до нього. Працювати з постійними клієнтами тут уміли. Не встигла Віра зробити ковток, як у дверях зали з'явилася знайома постать. І Віра – Незадоволено насупилася. Ну, це вже точно не про мене. Справді, коцячою ходою до неї наближався давній знайомий. Новітній папараці на прізвисько Дон Педро. Ну що, Вірунчик? Одразу почав він свою звичайну пісню, з якою звертався до всього, що пересувалося, і мало необережність носити спідницю. Може... «Візьмемо тут по бройлерку і до тебе». «Краще до тебе», – відказала Віра. «Вагітній алочці треба гарно харчуватися, та й тесть, гадаю, не відмовиться підтримати компанію». «Ну от, ти завжди знайдеш, чим зіпсувати свято душі. До речі, я сьогодні перехопив на рекламці пару тисяч, так що ти подумай». «Добре», – пообіцяла Віра. «Я поки подумаю і пообідаю, а ти, будь ласка, іди накресли пару формул». Останній вираз вона підхопила з фільму «Сімнадцять миттєвостей весни». Так сказав Штірліц п'яненькій дамі, яка чіплялася до нього в ресторані. Дон Педро, ще трохи повисівши у віри над головою, сумно пішов до бару креслити формули які, зазвичай, складалися з трьох-чотирьох чарок коньяку і полірувалися соткою горілки Абсолют. Вона не могла розмовляти з ним інакше. Небесталанний хлопець, уїдливий і досить дотепний у своїх статтях, він, як шахтар-стахановець, старанно працював на свою кишеню, і очі його запалювалися лише тоді, коли йшлося про гроші. У своїх писаннях він міг довести до абсурду будь-яку ситуацію. Віра звернула увагу на його прізвище давно, прочитавши його статтю про смертельне отруєння дітей несвіжою рибою в дитячому садку, яка мала веселенький заголовок. Рибки закортіло. Цей розв'язний тон Дон Петро свідомо плекав у собі, адже на нього добре клювали багаті замовники. Бульварна преса, еротичні журнальчики та деякі нічні канали телебачення. «Коли я заробив свою першу тисячу зелених?» Приблизно так він починав кожну розмову, навіть якщо йшлося про погоду. «Принесли запашну страву наших б'ють. Втома відступала. Роздратування миналося». Віра вже могла спокійно оглядити присутніх і появу ще однієї знайомої, вже була здатна знести мужньо. До столика прямувала скандально відома журналістка на прізвисько Луза. Свої еротичні опуси ця колишня поетеса підписувала псевдонімом Луїза Задова. Тому гострий язик колеги й утворили прізвисько Луза маючи на увазі інше – лузу на більярдному столі, в яку залюбки можна було закотити кулю. І Дона Педро, і лузу Віра називала не інакше, як камарилья. Вона взагалі не терпіла епатажних акулпера і не розуміла, чому їм майже скрізь давали зелене світло під назвою «піпл хаває». А піпл – справді з задоволенням сприймав і ненормативну лексику, і брутальні відвертості, і повну до себе зневагу. Луза спеціалізувалася на скандальних інтерв'ю, які брала у зірок естради, не відходячи від їхніх ліжок. У потрібний момент під час фотозйомки з черговою жертвою вона вміла миттєво розстібнути блискавку свого шкіряного комбінезону або, як штука